Hej och välkomna till premiäravsnittet av Fredags frukost. Era små jävla kjukar. Men hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt i en helt ny podd med helt nytt namn och en till programledare och en gammal programledare. Eh, ni lyssnar alltså på fredags frukost och premiäravsnittet med den nyförvärvade programledaren Niklas Jörgner. Välkommen! Ja, tack så mycket. Välkommen själv. Tack, tack. Ja. Känns det bra? Det känns, det känns jättebra. Ja. Härligt, mm. välkommen, välkommen. Eh, och för att göra transaktionen nu från måndagsfrukost till fredagsfrukost lite lättare för er som eh, eh, lyssnar eh, så har vi nu, eh, då inleder vi helt enkelt programmet med ett nytt nödsamtal i USA, från USA. Eh, denna gång i Oregon. Denna gång eh, om något så hemskt som en man med en sju månaders bebis som blivit attackerade och är under samtalet inlåsta. He's gone, oh, he's trying to attack us. Very, very, very, very hostile. He's charging us. He's at our door, bedroom door. Oj, undrar man sig, vad är de? Någonstans då när de ringer. And we're trapped in our bedroom. He won't let us out of our door. Och det är obagligt speciellt som han eh... our, uh, child. Ja, en kan ju förstå varför de är rädda för eh... kind of violent ett våldsamt förflutet. <laughs> eh men det som alla undrar ju nu är ju hur mår barnet? Okay, is the, the child need medical attention? No, no, he just got scratches on his forehead, but the cat, we don't know what to do about the cat. He's gone well, he's trying to attack us. He's very very very very hostile. Okay, I tried to get hold the animal control. Ja, yeah, yeah. leave I the bedroom to let the police in. I'm gonna have to fight this Ja, yeah, det är alltså en katt som håller dem som gisslan med ett våldsamt förflutet. <laughs> eh, det låter ju inte så farligt, men eh, hur stor är då katten? Uh, 22 pounds maybe. 22 amerikanska pund, alltså i svenska mått mätt ett lispund, fyra skål ett lod samt två kvintingar. Stor katt. Och nu undrar ju ni som lyssnar, hur mår katten? Du katten Jag tror katten är, han har en historia av, är en katt Ja. Varför skulle katten vara sjuk <laughs> när den har ett våldsamt förflutet? Och hur skulle han kunna veta det? Katten har ju inte sagt något om det här i alla fall. Han är kattägare, inte tankeläsare. Eh, historien fick i alla fall ett lyckligt slut. Katten lever och ägaren funderar nu på att eventuellt lämna bort den till någon annan. Då var vi igång, Niklas. Ja. ja. ja. Jag tittar ganska mycket på matlagningsprogram. Okay. koktävlingar och liknande mm. Och jag har fastnat för en liten detalj i dem, kan man säga. Jag tänkte fokusera på ett program. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite om Sveriges mästerkock. Okej, okay, det är... Eh, vad går det? Det går i... Det går i TV4. Okay. Och det finns jättemycket att se om det programmet. Eh, visste du till exempel att Lorens lilla syster är med som deltagare? Nej, det visste jag inte. Hon kock. Hennes lilla syster, ja. Inte, nej. inte Loreen själv. Nej. <laughs> Mästerkocken nej. Eh, Men sen så är det också så att trots att det bara varit kvinnliga vinnare i tävlingen tidigare så är det bara män i expertjuryn. Jaha, ja det är det eh, du Där har vi experter som till exempel Per Morberg. Och jag skiter i vilka som har berättat det här Men vi har hållit på nu, jag lägger för Markus i tre säsongen Ni kan inte göra de här jävla rödvinssåsarna på det här viset Och man ska inte ha någon balsamico i skiten ja, ja. Du, du sa ju att du hade balsamico Nej. Hade du inte? Nej Själv ju ut fel kille nu Ja, förmodligen <laughs> Då ska jag härmed bli om ursäkt <laughs> Ja Hade han äh, mat i munnen där också? Ja, han provade han ju Han smakade ah, okay. maten mm. Det är ju så att Per Morberg har ju nu hoppat av produktionen- inför den här säsongen som pågår just nu. Och han ersattes av Anders Dalbom. Något som TV4s programdirektör Åsa Sjöberg motiverade så här. Det är klart att vi när vi letade efter en ny jurymedlem- och letade i, i matsverige efter eh, även kvinnliga namn och vi testade även kvinnor men det här var den jurysammansättning som vi landade i. Det var alltså denna jurysammansättning som vi landade i. Det fanns ingenting att göra åt saken. Mat måste nämligen lagas av. Men det är alltså inte detta jag tänkte fokusera på, utan snarare belysa musikvalet i programmet. Det är alltså ett matprogram vi ja. talar om här. Folk som tävlar i att laga mat. Man frågar sig hur coolt och actionspeckat kan det bli? Välkomna till Östermannstorg. I den här staden så finns råvaror från hela världen. Och idag så kommer ni få hela Stockholm som ert eget skafferi. Ni kommer få gå och handla vilka råvaror ni vill, i vilka butiker ni vill. Vilka råvaror vi vill och i vilka butiker vi vill. Är det mission impossible det här? Ni kommer få en budget på 300 kronor var. Och ni får en timme på er. En timme? Vem hinner handla på en timme? En enda timme för att inhandla mat för en hel måltid. Det är inte många. Nej, det är inte mycket det. Och är det ens möjligt att laga en måltid för 300 kronor? Är det kanske filmen 300 vi tittar på här? Det är i alla fall så det framstår när produktionen fläskar i med musik från Hollywoods fetaste actionfilmer. Eh, när deltagarna ska inhandla dessa valfria råvaror i dessa valfria butiker. Har du bredare nu där? Som är lite tjockare än de här? Ända bredare, ja. Vad tror du? Pantai, vilka skulle du ta? då? Eh, behövde ha ha bredare. Utan svåra Ja. Ah. Det här är lagan. Men om jag lägger pasta på en tarrygga av oh, Italien. Men hur originellt är det? Ricotta, bra. Klart, klart. Parmesan, klart. Vitlök. Vårt vittlök. Tio nånor. Ja. Tre för tio. Tre för 10. Det är bra. Champion, Ardu, Fossilia. ta? så. är bra. Ja, lagerblad. Det är alltså actionspråk och betyder typ lagerblad. <laughs> eh, återigen, det handlar om mat. Eh, människor som går på Ica och handlar, inte Leonardo DiCaprio som försöker återskapa en dröm inuti en annan dröm. Eh, men om jag till exempel skulle få beskriva vad det är jag tycker om med japansk mat så skulle jag säga att japansk mat har precis de där smakerna som jag tycker om. Söt, surt, salt och så finns den där umamin där bakom som bara övergriper allting. Men i Sveriges mästerkock, där låter det så här. Japansk mat har precis de smakerna som jag tycker om. Sött, surt, salt. Och så finns den här omamin där bakom som bara övergriper allting. Eh, om jag frågar dig Mikael, ja. eh, hur gör du för att tillaga riktigt mört kött? Eh, jag ser till, eller jag stek, stek, steker det snabbt på hög värme. Om det, om det går att tillaga så att det fortfarande är så att det är mört inuti så att det får en lite knapliga ruta. Men jag kan inte laga mat å andra sidan. Jag skulle aldrig ställa upp det på. Men, nej, men... nej då, då är vi två. Ja. Men hade du deltagit i mästerkock så hade du låtit så här. Det absolut första jag måste göra är att steka upp chattet, ha i buljong, vatten, kryddor Så att köttet verkligen får koka i så här 73 minuter. 73 minuter. 73 minuter kan du skriva upp. Men det är ju faktiskt så att med sån här musikläggning så blir vilket torftigt program som helst spännande. Fråga doktorn blir spännande av den här musiken. I Urkeljunga skyttepaviljong så sjöng man en gång i tiden här i Sverige. Och det var en låt signerad Arne Persson och Knut Edgarte. Och än idag så sjunger man i Urkeljunga. Här har man satsat på att de boende på Södergården ska få sjunga väldigt mycket. Eftersom det är bra för både kroppen och för själen. Vår reporter Anita Färinge, hon är själv en väldigt sångglad kvinna. Så hon tog med sig en likaledig sångglad fotograf, nämligen Benjamin Jonsson. Och så får de här två till Urkeljunga på vår bekostnad, på att säga, för att kolla. God morgon, god morgon lilla i god morgon, god morgon på dig. God morgon. God morgon. Jag tycker det är roligt. Jag går gärna här och småtrallar hela dagen. Jag tycker det är roligt att sjunga dels in när man hjälper dem och det tillsammans med dem. Ser ni? Nu tar jag och i mig till taket så du vet det. Ska vi sjunga? Nu har vi ljus här i vårt hus. Julen är och mot alla lag. Ja, plötsligt blir man lite, lite nyfiken, lite intresserad av att se detta programmet. Det låter riktigt läskigt. Det låter spännande. spännande, lite nästan skräckartat. Och även något så oskyldigt som barnprogram blir genast upphetsande om man låter Hans simmer tonsätta det. Alfons vet ingen bra present. Vad ska han ge pappa? Han kommer inte på någonting. Och nu är det bara en dag kvar. Vad önskar du dig för något? Nej, inte behöver jag någon. du kan väl önska? Kanske en klips? Nej, jag har slipsar. En fin skål då? För Alfons tänker på den bästa lerskålen han gjorde. Den vill han gärna ge. En fin skål? Nej, inte ska du köpa sådana där dymar heter Alfons. Det är bara en sak jag vill ha då, Snälla barn såklart, säger pappa och skrattar. Ja, det kanske är så att TV4 vill framställa Sveriges mästerkock som någonting väldigt actionspeckat. En thriller eller kanske en nagelbitare. Men om så är fallet, hur gick då tankegångarna vid valet av vignettlåt till programmet? Jag är Ja, hur ska vi kunna ta ett program på allvar när de balanserar hårdkokt actionmusik med en vignett som snarare känns hämtad ur en high school-serie för tolvåringar? Om Die Hard-filmerna hade haft ledmotivet till Hannah Montana som tema, hade vi då idag väntat på en sjätte film? Svaret är givetvis nej, men frågan är i och för sig om det inte hade varit till det bättre. Nu, Niklas! Ja. Nu är, nu är det min tur! Nu, du ska få en nödroms av mig här. Oh, tack så mycket. Aha, varsågod. Tack, tack. Så om du, ska vi se här, om du testar och drar den. Tack. Då ska vi se här. Nu ska det nämligen så här att NASA, National Aeronautics and Space Administration. Jag vet inte hur man tar aeronautics, notics, jag har ingen aning. Skitsamma NASA, rymd rymdgubbarna De har en kommande artikel i El Savir Journal Ecological Economics. Kollat lite extra på det västerländska samhället och ställt sig frågan Vart är vi på väg? <laughs> yes! Det kan man fråga sig. Så att jag har förberett ett litet, en liten tävling här nu på spåret Anda. Oj, ja. Så att, du, vet, du vet hur det fungerar. Jag ja. kommer... Ja. Jag är, är ganska det. bekant. Du är ganska bekant ja. med det. Vad härligt. Så när du känner att du är bekväm, då drar du i nödbromsen och gissar. Så då, då kör vi igång. På 10 poäng. Direktdemokrati, tyska och franska är något vi lätt kan blanda ihop med vår plats om en talar latin. 8 poäng. Gösta Ekman och Marcus Brutus gästar båda Vår Destination i en tidig komedi. 6 poäng Jorge Mario Bergoglio förnekade i december förra året Vår Destinations Existens. 4 poäng Pipsvängen och hälsefyr är synonymer på platsen vi ilsket ber andra att dra. Spå poäng. Om en är hel vid ankomst, det vet fan. Uh, jag tror att det är helvetet. Vi ska se här. Ja, men det är alldeles riktigt här. <laughs> highway, to highway to hell. Yes, absolut. Jag ska gå igenom svaren här också. 10 poäng här då direktdemokrati, tyska och franska är något som vi lätt kan blanda ihop med vår plats om en talar latin. Och det är alltså Schweiz jag tänker på som på latin heter Helvetia. Eller Helvetica. Det gör det. Mm. Oj. Eh, åtta poäng. Gösta Ekman och Marcus Brutus gästar båda vår destination i en tidig komedi. Eh, och där jag syftar på Marcus Brutus är alltså, det är Brutus som högg Cesar i ryggen och som i Dante Allegri, han som skrev Den gudomliga komedin, eh, placerade Marcus Brutus i den högsta nivån av helvetet, eller den lägsta nivån. Mm. Och just Ekman spelade honom i filmen Mannen som slutade röka. Mm -hmm. Och sex poäng där, det var alltså Jorge Mario Bergoglio, det är alltså, eh, som förnekade i december förra året vår destinations existens. Och det är alltså påven Franciscus födelsenamn innan han blev påve. Och förnekade dens existens i december. Där han sa att helvetet finns inte som fysisk plats. Nej. nej. <laughs> nej. Fyra poäng. Då var det pipsvängen och hälsofyr är synonymer på platser vi ilsket ber andra att dra. Och det kanske förklarar sig självt. Eh, den borde jag ju tagit. Den borde du tagit. Jag var fast besluten om att det var en faktisk plats på, <laughs> <Okay>. på kartan. <laughs> yes, absolut. Eh, och två poäng. Om en är hel. Vid ankomst, det vete fan. Ja, alltså till helvetet. Det är dit vi är på väg, hävda Nasa. Det är eh, <hör> det västerländska samhället håller på att gå under och det kommer utplånas inom bara ett par decennier. Jobbigt då man kan tänka sig att en är vid liv om ett par decennier. Det har varit oerhört lite skrivier eh, kring detta. Det är kanske helt enkelt är en för dyster bild vad vet jag men eh, att alla håller med och bara går runt och känner att vi, vi det här kommer gå så åt helvete. Men de tar upp det i australiensisk media som givetvis direkt orar sig för det här. Cars, fancy um, sorry, could be Ja, mm. det är det de orar sig för australiensarna. Bekväma bilar, god mat och ac de grejerna som, som de kommer sakta med det västerländska samhället. Eh, om det nu skulle gå under. Eh, varför skulle samhället gå under då, tänker Niklas. Som står där med sitt fasta arbete, fina bostadsrätt, hund och en dvärkanin som hans fyraåring bara tvunget skulle ha. Eh, det är väl ingenting som du märker av, att det håller på att gå till helvete. Och varför håller du på med det? Jo overpopulation, depleting natural resources and an uneven wealth distribution are making our society quite vulnerable. Överbefolkning, exploatering av naturresurser och ojämn fördelning av dessa gör att samhället blir uppdelat i rika och fattiga. Mm. <laughs> och nej, tänker du nu i klart. <laughs> ja, det gör jag verkligen. Jag, jag som älskar det västerländska samhället. och då tänker du? Går det förhindra? Und är du orolig, du tänker, kan jag göra någonting åt det? Det kan du. Vi måste sluta leva som svin helt enkelt. Det här håller inte Niklas. Du måste sluta med din där den här med kapslar som bara du slänger ut som om det vore konfetti. Sen måste vi dela upp resurserna rättvist så att du måste dela med dig av andra bland din Storna, stora, stora fina bilar och alltihopa. Och så måste alla sluta knulla så är jädra mycket som vi håller på med. Fan vad det knullas ja, i världen. Det, ja, verkligen. Ja, alla utom jag får knulla. Så känns det. Och så är det, säger NASA. Säger de det? Ja, det säger de. Ja, det knullas mycket, hävdar de. Och jag Men, tänker att det här är inte jag en del av. Nej, nej. Nej, nej. verkligen inte. De, de nämnde inte dig personligen. De då. nämnde inte mig nej. personligen. Alla får knulla utom jag. Det var så jag, det var så jag tog till mig av, av statistiken. Det är en jobbig information att få ta del av. Och det är för de australienska premiärmledaren som sitter där och får höra den här informationen de sätter sig försvarsställning direkt. Now it does sound like a little bit of a doomsday scenario but there definitely is some food for thought there. Yeah, definitely. Our fingers crossed uh they're wrong actually uh, We're heading towards <laughs> We a utopia so. not a dystopia. Thanks for the update there. That's what's happening at news.com.au. Thanks guys. Utopia,ävda programledaren. Ingen dystopi här inte. Jag vet inte om han får sin fakta ifrån Men innan L.C.V. Journal skriver om hans studier Så invänder jag lite grann innan jag bearbetar hans information Även om det vore trevligt Ett annat argument som NASA har Som argument för sin information är ju att What goes up must come down. Visst är det så? För... <laughs> Processen av uppgång och kollaps är en återkommande cykel genom historien. Alla avancerade, sofistikerade och komplexa, kreativa civilisationer kan både vara bräckliga och obeständiga, säger de i rapporten. Och ja, om du ser på eh, historiska samhällen som Romariket, Majariket, Mordor och Västerås har eh, de alla gått under. Eh, men det går alltså att rädda förutsatt att vi tänker lite mer ...på det sätt som vi fick lära oss redan i förskolan. Har äpple, det, I det, är det, man det är den frågan vi måste ställa oss. Om du har ett äpple... ...vill du dela det med mig? Eller? Eller Och bidra till det västerländska samhällets förfall. <gäng> Jingel! Ja, okej okay. ja, då men då går vi vidare och den som kommer gå vidare nu det är du Niklas. Det är jag och jag tänkte börja med att ställa dig frågan har du någon gång varit i Frankrike? Ja det har jag. Har du då besökt ett sånt här utedass som de har längs motorvägarna? Mm, nej, det har jag, eller, nej jag har aldrig åkt bil igenom det jag går på nu. Jag har bara åkt tåg och flyg och sådana grejer. Uh -huh. uh, jag vet i inte hur vanliga de här är jag har bara upplevt det en gång för många år sedan uh, på genomresa till Spanien. Men det är något som absolut har format mitt sätt att se på fransoser, får jag säga. För de som inte har besökt just den här toaletten kan jag berätta att det är som två plattor. Ungefär som skoavtrycken av två moonboots. Och däremellan så är det ett hål som leder rakt ner i marken, eller i bästa fall ett avlopp kanske. Men sen så är det inte mycket mer. Det är kanske, ja förhoppningsvis är det en vägg runt, men... Men eh, ja, tank, tanken här är väl att man ska sitta på huk när man använder hålet här. Mest för att undvika att bajsa sig själv på benen eller skorna. Ja, det tråkligt, eller att pricka det där hålet i mitten som inte är så där jättestort som man skulle önska. Ända sedan jag för första gången besökte den här toaletten så har jag tänkt att fransoser, de är ju lite knäppa. Och <laughs> du har baserat det på vägtoaletten? Väg eh, ja, gud ja. ja. Eh, eh, inte bara lite knäppa, kanske lite knepiga. Kanske inte så lite. Eller om du ursäktar min franska... För vem kommer på en så genomvidrig idé som att tvinga folk att bajsa på huk? Samma som kom på metersystemet. Det är förmodligen samma jävel, alltså. Men nu, nu verkar det dock som att jag måste krypa till korset och säga så här: pardonne -moi, pardonne -moi, pardonne -moi, pardonne -moi. Förlåt, Frankrike, jag hade fel. För givetvis ska man sitta på huk när man bajsar. Det är nämligen så att en undersökning visar att om man sitter på huk när man bajsar så förhindrar man inte bara hemorroider, förstoppning, entarmscancer med mera. Man bajsar dessutom upp till nio kilo extra. I veckan? Nej, det framkommer inte. Nej, Utan okay. jag, jag, jag hoppas att det inte är per tillfälle. <laughs> Men frågan är ju bara var dessa nio kilo tar vägen på oss då som inte bajsar i fosterställning. Men ja men hur gör du när du bajsar övrigt på en toalett? Sitter du inte ner på toaletten? Jo, jag sitter ner, men jag sitter inte med knäna upp mot bröstkorgen. Nej, det gör verkligen inte jag heller. Är, Nej. Det, är det det man man ska göra? I fosterställning när man bajsar? Ja, Nej, inte, inte liggande så hoppas jag. <laughs> Nej, det blir det ju fel. Ähm, ja, men frågan är ju då var, var de här killorna tar vägen. Om man då inte bajsar ut dem, var i kroppen tar de vägen? Svettas man ut dem? Ja, just det. det Porer tränger det liksom långsamt ut genom porerna så man måste skrapa bort det. Det är ingen som vet eh, eller det framkommer i alla fall inte i den här undersökningen. Man skulle också kunna undra lite hur detta skulle påverka våran äldre vård eh, om vi skulle tvinga våra gamla att vika sig dubbelt varje gång det vankas brunt. Nej Helge, du kan inte sitta och sosa på toalettstolen på det där sättet. Fötterna ska upp på ringen. Tänk dig att du står på en Helge den och ska hoppa in. Sen hoppar du inte. då byssa du istället. Annars får du cancer i röven helge och det vill du väl inte. <skratt> ja, jag vet, som sagt inte något om detta. Någon som nyligen blivit något av en förespråkare inom det här ämnet. Det är lite otipat följande person. One of the world's biggest and most beautiful movie stars. And she says there are simple things you can do today. To att vara by tomorrow. I'm Jag är så welcome att välkomna autoren av The Body Book, Cameron Diaz. K Jaha, okej. Okay. Mm, mm, mm. Uh, det är nämligen så att det här klippet kommer från The Dr. Oz Show... ...där man bjudit in skådespelaren Cameron Diaz för att prata om hennes avföring. Någonting som hon med glädje gör. Jag insåg att bara hade så mycket förvirring om sina kroppar. De tittade på mig och gick. How does this work? I don't understand it. I'm confused by it. I thought, how can we be confused by something that we've spent our entire lives in? So, um, and because of that confusion, we've found ourselves comparing ourselves to other people, other women. And when you're comparing yourself against somebody else, you're saying what you are isn't good enough. And I thought that was so much negative energy that we were turning on to ourselves, and I really wanted to give Women, the about the, how their body works all the way down to a cellular level. Cameron Diaz vill alltså lära kvinnor- hur deras kroppar fungerar ända ner på cellnivå. Och vi anar nog inte riktigt- vart åt det hela barkar. Because I believe that we're the most powerful force- on the, in the world. Hello. Most powerful force in the world. That if we just took all that negative energy- that we were pointing into ourselves- and, and hatred and confusion- and we were able to be relieved of that and we could take all of it and focus it outward into the world in a positive way and do really beautiful things with it instead of wasting it on this ridiculousness of comparing ourselves to andra women ja kvinnor världens mest kraftfulla styrka ska alltså inte hålla på och jämföra sig med andra kvinnor nej men vad man heller inte ska jämföra sig med är väl varandras bajskorvar And that's actually the next tip. Cameron said that we need to actually check our poop daily. Everyone in the audience here has a little piece of clay. You all have that? I want you all to mold your most recent poop with that clay. Mm. Medan publiken formar sina leklumpar till sitt senaste toalettbesök går Cameron och Dr. Oss igenom Bristolskalan, alltså hjälpmedlet för att klassificera konsistens och form på mänsklig avföring. På ett bord har man lagt fram eh, sju bysreplikor som ska representera alla tänkbara resultat som man kan finna i toalettstolen. Och du gör det, vi gå sju klassiska Cameron. Ja, här håller alltså Dr. Oz fram något som ser ut som polygodisar, det vill säga ett tydligt tecken på en osund avföring som låter så här när man släpper den i en vattenbalja i en tv-studio. Sådan avföring ska man alltså inte ha. En sund bajskorv, vet du hur den ska se ut? Ehm... Um... Som en skyskrapa. Ja, mm, oh, nästan, nästan. nästan. Nej, den ska nämligen vara slät som en ål och jämntjock hela vägen, eller som Dr. Oz väljer att kalla den. This is the piece of resistance, right? <laughs> yes. Is this what you aspire very, to? Very, very familiar. Very familiar, this is Cameron's shape. Now, listen carefully again, as opposed to the plop you heard earlier, this is the sound of smooth digestion. Just like a diver, an Olympic like diver hitting like the water. A, yeah. Som en olympisk dykare ska den låta. Man ska ställa sig frågan... Did it oh, oh, yes, it it did. Alltså lite samma tanke som uppstår när man ser det här programmet. Men hur har det gått med publiken? Har de lyckats forma sin avföring i lera? Jag hoppas det. Låt oss prata med vårt publik. Kom igen. Vi ska intervjua dem för att se vad slags poops de har. Vi ska checka in med er. Har ni alla varit molding ganska bra? Låt mig se dina poops. Håll dina poops Hahaha! <laughs> All right. Who's nice. got a perfect poop? Let me see a perfect Let's poop. Let's see perfect poop. That's pretty perfect. Is that pretty typical? Yeah. Okay. Totally. And what's going on over here? I have diarrhea sometimes. Eva bjöd med varför skulle man säga ja, fortsätt. Go ahead and show, don't be bashful. Yeah, it's a horseshoe-shaped diarrhea. Well, I needed to put it together, but yeah. Let me see a pellet maker. Who's got pellets? Oh. oh <laughs> Här Jag soda. Ja. Det är en tappar alltså Dr. Osbys på en åskådare och cirkusen är igång. Kontentan um, blir hur som helst att kvinnor, om ni vill upprätthålla er status som. Titta då inte på varandra Titta i toalettstolen Där finns alltid inspiration att hämta Så tänkte i alla fall jag När jag febrilt letade efter något Att ta upp i den här podden Det är väldigt bra Ja, det var väl egentligen det som vi hade förberett för idag, så att mycket roligare än så här blir det inte denna vecka. Nästa vecka kanske det blir roligare, det får vi se. Ja, nu får vi verkligen hoppas. Nu får vi hoppas. Eller tro, kanske, jag vet inte. Ja, vi kan ju tro. Mm, vi, på... tror, vi tror att det blir det. Ja, Inga grejer. löften. Inga löften, sätt inga pengar på det. Nej. Nej, men förhoppningsvis så blir det lite, lite roligare. Vi ska tacka så hemskt mycket. Vi ska tacka Ferry. Det ska vi göra. Inte minst som har gjort våran vignettlåt som vi är väldigt glada över. Tack Ferry. Tack snälla. Snälla vän och kamrat. <laughs> Precis så. Eh, tack så hemskt mycket även ni som lyssnade. Jätteroligt att ni tog er tid till det här och, och bestämmer er för att iaktta den här utvecklingen. <laughs> kan, som sagt kan bara bli bättre. Så nästa vecka, då jävlar. Då är lödkant. Bara blir bättre, vad fan är det? det? Det kanske blir bättre, det kanske blir sämre Det kommer gå i vågor Det kanske höjer vår lägsta nivå grann Successivt, men det får ni bli värre Nästa vecka Det får avsluta avsluta dagens avsnitt tycker jag Det avslutad dagens avsnitt Ha det så bra Ja, hej, hej